Я вдова його живе. Комендант на кладовище сам прочитав той напис, і дуже йому припало до смаку. Як же? Чоловік оберігав власність. Гугуд, гугуд, а де вдова? А я тягну плугом з милашкою Федоровою. Приїхав комендант своїм файтоном у поле, знайшов мене. Гугуд, гу гуд. не раз у тебе такий був чоловік, призначаю тебе бригадиром і плуга перти, і ще й бригадирствувати. А батько у могилу звелів упорядкувати. Поставили нову оградку, пофарбували обеліск, навіть зірки не зачепили. Ну, а наші прийшли судити мене за прислужництво. Спасибі, люди заступилися. Я ж думаю, то боже перст. й далі. Загадую людям на роботу, роздаю наряди, падаю з ніг, а землю ж пустошнюю гріх заставляти, Треба її засіяти і зібрати з неї врожай, хліб святий і всякий овоч, що людині не поживу. Вночі мало нерачки доповзу до землянки, впаду оту, заплачу гірко нищечком, щоб ніхто й не чув. Благаю Господа, забери мою душу до себе, не сила далі мучитися». А тоді згадаю, а малий Маркусі, а мій Микола десь у холоді і голоді, постріляний і перестріляний. Хто ж їх нагодує? Хто про них згадає? І залізнозуби, і Левченко, наш голова присланий, хоч і залитий по семі вирла самогоном, хоч і язика не поверне в роті, а таки ж правду хрипить зранку до вечора. Все для червоної армії, все для... Не витерпіла я, спитала якось, чого ж ти сам не в червоній армії, чого ж за жіночими спідницями ховаєшся? Так він як заклацає своїми залізними зубами, мене партія поставила, мені партія довірила, а сам, кажуть, цигаркою припіг собі око, більмо нагнав і так от фронту відкрутився. Самогон жаре всіх дівчат і вдів перепаскудив і переслинив а на людей, як звір. Прислав його нам сам обласний секретар, а тепер за того секретаря ще й голосувати в неділю на виборах. нехай він їм сказиться. І сама не піду на вибори, і десятому закажу. «Мамо», – вигукнув я, – «що ви то кажете? Я ж член партії, хіба можна таке про вибори?» «А той секретар може прислати такого бандита, як Залізнозубий Левченко? Ти б почув, як він на людей кричить?» Я вам покажу, як Гітлера годувати. ви в мене вагонітки в Тахтаєці потягаєте мать-перемать, а на кар'єрі в Тахтайці полонені фашисти камінь тягають. Ти що ж ми фашисти? Завіщо ж ти воював, сину? За що перебивало твої руки і ноги? Всього тебе переранило». Мама накрила чистим рушникомся, як так збити з трьох дощок столик – Розставляла мисочки, тарілочки, блюдця, різала сало, кришила цибулю, поклала кільце ковбаси, високу паляницю, поставила пляшку з самогоном. Де все це могло взятися в цій убогості? І сало, і ковбаса, і білий пшеничний хліб були тут так само неймовірні, як недоречно у цьому страшному підземеллі був я з своїми ремінними трофейними чомоданяками, новісіньким омбендуруванням, Золотими погонами, золотими гудзиками, дзеркальним полиском хромових чобіт, надто ж з своєю закутою в непробивну покриту золотою лускою, броню, душею, яка давно вже не знала жалів, вагань, сумнівів, а знала тільки так точно. Вірність і відданість, і самовідданість, непорушний блок більшовиків і безпартійних, монолітну єдність, корінні інтереси. Добраючись від Орші до Бахмача у вагоні для матерію з дітьми, я прочитав у «Правді» звернення ЦК КПБ до всіх виборців у зв'язку з виборами до Верховної Ради СРСР. Там було про те, що радянські люди з багаторічного досвіду мали можливість переконатися у правильності політики партії, що відповідає інтересам народу. Тепер, слухаючи гіркі мамині скарги, і дивлячись на стіну землянки, на затулену ні рушничками, ні фотографіями, ні іконами, я, мимоволі, згадав саме ті слова